Ваші розрахунки помилкові. Усі ми хибимо в розрахунках. Ми думаємо, що можна вгадати, скільки часу потребуватиме та чи інша справа. Але насправді не маємо про це ані найменшої гадки. Ми передбачаємо, що все відбуватиметься відповідно до найбільш сприятливого сценарію, без жодних затримок. Але вони неминуче стаються. Буральність ніколи не слідує найбільш сприятливому сценарію. Саме тому розрахунки, складені на тижні Місяці і роки наперед є найбільш, ніж фантазіями. Правда ж полягає в тому, що ви попросту не знаєте, що відбудеться через такий тривалий час. Як часто ви вирушали до продуктової крамниці з думкою, що ця справа відбере у вас кілька хвилин, а в результаті вона відбирала цілу годину? А пригадуєте, ви узялися прибирати на горищі і на це заняття згаяли цілий день, замість кількох годин, як планували? Або буває і навпаки. Ви виділили 4 години – на розчищення граблями подвір'я, а насправді впорлилися за півгодини. Треба визнати, що ми, люди, просто не наділені здатністю правильно розраховувати. Навіть у таких простих побутових справах наші розрахунки часто руйнуються під впливом одного чи кількох чинників. Якщо ми не можемо правильно розрахувати час у межах кількох годин, то чи можна сподіватися на правильність розрахунків щодо виконання піврічного проєкту? До того ж, ми не просто трохи помиляємося, коли прикидаємо, скільки часу заберете чи це, ми помиляємося дуже сильно. Це означає, що коли ви пропускаєте, що проєкт вдасться реалізувати за 6 місяців, ви можете жорстко помилятися. Йдеться не про 7 місяців замість півроку, а швидше про рік замість півроку. Саме тому Бостонський проєкт швидкої автотраси Big Dig був закінчений на 5 років пізніше і перевищив початковий бюджет на декілька мільярдів доларів. Із цієї самої причини відкриття міжнародного аеропорту Денвера затрималося на півтора року, а кошторис проєкту в процесі будівництва зріс на 2 мільярди доларів. Правильний підхід – розбивати велику справу на дрібніше завдання. Чим дрібніше завдання, тим легше розрахувати його виконання. Дуже ймовірно, що ви й тут помилитеся, але в цьому випадку це буде помилка значно дрібнішого масштабу, ніж планування великого проєкту. Якщо робота забирає вдвічі більше часу, ніж ви очікували, то краще, коли йтиметься про кілька додаткових тижнів у малому проєкті, ніж про місяці у великому. Намагайтеся розкласти ваші терміни виконання на дрібніші часові відтинки. Замість одного проєкту, розрахованого на 20 тижнів, зробіть 12 однотижневих проєктів. Замість фантазійних розрахунків щодо завдань, які вимагають щонайменше понад 30 годин, Розбити роботу на більш реалістичні 6-10-годинні відтинки. І так рухайтеся вперед, крок за кроком.